דברי הימים ב', פרק כה. בין עשרים וחמש שנה מלך אמציהו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מירושלים, ויעש הישר בעיני אדוני, רק לו בלבב שלם. ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו, ואת בניהם לא המית. כי ככתוב בתורה בספר משה, אשר ציווה אדוני לאמור. לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. ויקבוץ המציהו את יהודה, ויעמידם לבית אבות, לשרי האלפים ולשרי המאות, לכל יהודה ובנימין. ויפקדם למבין עשרים שנה ומעלה, וימצאם שלוש מאות אלף בחור יוצא צבא.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 ומה לעשות למעט הכיכר אשר נתתי לגדוד ישראל? ויאמר איש האלוהים, יש לה' אדוני לתת לך הרבה מזה. ויבדילם אמציהו להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם, וייחר אפם מאוד ביהודה, וישובו למקומם בוחורי חורי אף. ואמציהו התחזק, וינהג את עמו, וילך גי המלח, ויח את בני שעיר עשרת אלפים. ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה. ויביאום לראש הסלה, וישליכום מראש הסלה, וכולם נבקעו. ובני הגדוד, אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה, ויפשטו בערי יהודה משומרון ועד בית חורון, ויקו מהם שלושת אלפים, ויבוזו ביזה רבה. ויהי אחרי בו אמציהו מהכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני שעיר, ויעמידם לו לאלוהים.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 ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלוהים עם עובד אדום, ואת אוצרות בית המלך ואת בני התערובות, וישוב שומרון. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה, אחרי מות יואש בן יואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה. ויתר דברי אמציהו, הראשונים והאחרונים, הלא הינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. ומעט אשר שר אמציהו מאחרי אדוני, ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינוס לכישה, וישלחו אחריו לכישה, וימיתוהו שם. ויסעוהו על הסוסים, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה.